ce putea să însemneze urarea aceasta? Îngerul i-a zis, Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înainte lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un viu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui preanalt, și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci.